до того, що Айдарові снилось, що, виганявшись на коні, як колись було, він, ще підліток, перемігши людків у змагання зі стрільби із лука, за сто метрів влучивши на скаку з коня у ховрашка, заходить у юрту, і мати подає йому айран і пахуче м'ясо і сир, а він потім влягається на теплі, Кошмі і мати вкриває його накидкою і овечої шкури. Стало тепло, затишно й добре. Запанували спокій, тепло, і вже уві сні він усміхнувся, тягнучись до них, до своїх, додому, вже перші кроки на волі. Це шлях додому, незабаром все буде добре. Їм лишався тоді Лише день шляху до Ташкента Невеличкий Караван російського посла Яким призначав російський цар Потивльського воєводу Сім'онова Прямував на перемовини Із ташкентським правителем П'ятеро українців Яких воєвода взяв На певних умовах його охороняти І семеро росіян Включно із помічниками і слугами Ніщо не відчувало біди, коли зробили привал біля озера у затінку нечисленних дерев. Лише Раду весь час був насуплений і тримався біля Данила, як дитинша біля батька. Весь час поруч і кілька разів казав Данилові, що йому все зараз не подобається, що десь біда, чи зрада, чи ще щось, і треба бути обачними. Таке вже колись було. Саме внутрішнє чуття ряду врятувало Данилові життя тоді. І зараз Данило прислухався до слів свого циганського сина, якого міг не брати з собою похід, але упросив воєводу, що малий, не такий же малий, лише 17 дуже згодиться у дорозі. Вже доведено. Та врешті Усі побачили у більшій чи меншій мірі бій із поляками, і хто вижив, хто перебрався на той бікаріки, коли їх перестріли росіяни. Їх було п'ятеро, і серед них був Раду. Отак От вони, усі п'ятеро, і поїхали на схід. «Я не спатиму», сказав Раду. І не вкладався, але шасів біля Данила, і так сидів довго. Данило заснув, але малий теж законяв під ранок. Але коли заєржали коні і задзвеніли шаблі, скочили всі на ноги, і Раду вже серестив шаблю із вершником, закиданило вихопив свою. Бій продовжувався недовго. Нападників було понад п'ятдесят. Це не було воїни ташкентського правителя. Це були самі по собі. Такі собі розбійники з великої дороги, але з одного клану. Знання на цілий азійський обшир відчайдушні воїни, які ніколи нікому не підкорялись і не знали страху смерті. Про все це Данило довідався вже значно пізніше в Ташкенті. І спадала думка ці, що нас полонили, насправді десь такі, якими і ми були колись в Україні. Як вони не відбивались, на них летіли аркан за арканом, і, врешті, здягнуті петлями і опутані мотузками, вони потрапили в полон. Вбили тільки вартових, усіх, решту, забрано полон і на продаж у рабство, лише воєводу повезли окремо, аби спробувати взяти за нього викуп у Ташкенського володаря. Що із ним сталося далі, Данило докладно не знав. На його прохання Хамід з'ясовував це і переказував із чужих вуст, що ніби російського посла шкенський правитель викупив і згодом той повернувся до Росії. Коли їх везли на продаж, Данило сказав, хлопці, хто з нас лишається живий, рушай на Січ. Будь-якими шляхами, але туди». Ми туди йшли, і нехай наша друга пішла криво,